A fost odată ca niciodată. Un împărat căruia mai mult decât orice pe lume, îi plăcea să ridice fel de fel de zidiri, care de care mai frumoase și mai împodobite. Așa, iată că, într-o bună dimineață, porunci să vină la sine mai marele cetății împărădești și îi grăi cu strășnicie. Sfetnice, cred că a sosit vremea să arătăm și celorlalți împărați mari de nostru meșteșug într-o diri. Da, prea înălțat împărate! Așadar, am hotărât să ridicăm de asta dată o clădire cum nu s-a mai pomenit pe lume, de care să se minuneze toți călătorii ce vor trece prin împărăție. Prea bine, stăpâne, prea bine! Deci, carte să adun de îndată pe cei mai iscuți meșteri din împărăție și să-mi ridicați un palat mai înalt ca orice alte clădiri din întreaga lume! Eh, Înțelegi, mai? Da, Maria ta. Zidurile să fie groase, iar ferestrele de sticlă felurit colorată și întărită cu vergirile au. Prea bine în alte stăpâni. Așa. Iar palatul să cuprindă nici mai mult, nici mai puțin de 99 de cămări. Dar niciuna să nu fie la fel cu cealaltă. Se vor face toate în tocmai precum ai poruncit slăbite Eh, Acum poți pleca să-ți aduni meșterii și să te apuci de lucru. Prea bine strălucite stăpâne, prea bine. Că acum trece Maria s-a împăratul de aici spre a vedea cum se Și ce-i vom arăta? Lasă, lasă, boierule, că avem ce-i Și Maria s-a o va fi mulțumit că un asemenea palat nu s a mai pomenit pe lume. ți spun eu, care am colindat țările lung și în luat. <coughs> Au sosit, a sosit, și sosit Maria sa, da. și de n a n-a mai venit singur. El însoțesc și cei trei da, veciori. să ne toșboiro. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Da, da, da! da, da, da. da, da, da. Ea se ridică bine, Iată, dragii mei peciori, cam pe acolo vor fi atacurile voastre. Să vedem pe ce o să mai fie. Acum nu vă puteți da bine seama cum va arăta palatul când va fi gata. Are să se ducă vestea în întreaga lume. Mai este încă mult de lucru. Eh, cu bine, vești mari! Să trăiești Să E, mai avem de lucru sus, la foișorul Mării sale. Giovaergii au bătut proaspătă, de iau ochii. Le ar veni cumva hoții la ele. Ce spui boierul? Ce vorbe săbuite! Nu unul, ci o sută de oșteni în cap am pus să stea de pază în jurul palatului. Cine ar putea să facă una ca asta? Hm? Paza, pază, frate-meu, de-ar sosi mai repede dimineața cum m-am saturat. Parcă mi-e și frică de atâta bogăție lăsată în paza noastră. De ce? Este matele luminează aproape ca ziua. Și apoi suntem aici o sută de voiniți. E, da, da. E, e ce mai la fi tine, și asta? Se clasime zidirea! fugi, Fugii! De noi! Mărite stăpânii, mărite stăpânii, eu n-am nicio vină. Nu pot pricepe cum... O mie de vorbe goale, un ban nu fac. n a spus farând de ajuns, n-ați spus praf de piatră în destul, n-ați supravegheat lucrul cum trebuie, nu pot ști pricina. Știu numai că frumosul meu palat s-a prăbușit. Oh, se se ia lucrul de la capăt, dar de s-o mai întâmpla cumva... Nu, no, Maria ta... Dar iată că zidirea, când fu aproape de sfârșit, se surpă din nou, de parcă ar fi zguduit -o, o uriașă putere nefirească. Se surpă odată, de două ori, de trei ori. Nu se putea duce zidirea la bun sfârșit și pace. Împăratul se topea de supărare și nesom. Într-o seară îl pofti la el pe cel mai mare vrac al împărăției și grăii. Te-am chemat, prea cinstite vraciule, ca să-mi dai o băutură dormitoare. Alminte, știm că mă sting. Am auzit de supărarea și nesomnul măriei tale și am leacul la mine. Aha. Iată lumina de Toarna Toarme această licoare într-o cupă cu vin vechi. Da. Și îndată ce ai sobei, te va cuprinde un somn adânc, odihnitor. Da. adevăr că niciodată nu mi-a fost așa de sum ca acum. Pic! Da, de aș avea și ticna sufletului. Ha. Ce mai ești asta? Visezi sau sunt întreaz? Ce vă așa de mi-a auzit? Maria ta, să știi că palatul nu va putea dăinui decât dacă vei aduce pasărea măiastră cu versul fermecător de pe tărâmul celălalt și îi vei face cuibul în vârful turnului palatului. Stai! Ce? Cine, Cine mi-a vorbit? Am visat? Ce-a fost asta! Iată, acesta a fost visul ce l-am avut azi noapte, pe da. Vorba e da. cine se încumete să pornească într-o aflare a păsării măiastre și mai cu seamă, cine mi-o va aduce ca să ajungem odată la desăvârșirea mândrului meu palat. Noi, măria ta, și prea iubite, tată! E, că voi, că doar al vostru va fi palatul, dar nu tu trei deodată. Se plecă mai întâi cel mai mare dintre voi. Și de n-văi izbuti el, apoi Și porni feciorul cel mare la drum lung. Și după ce trecu de hotarele împărățiilor, iată că ajunse într-o dumbravă frumoasă, unde poposi frânt goboseală. Dar pe când aprindea focul și își pregătea de mâncare, Iată că se porne un vânt tăios, și înaintea lui se vi ca din pământ un vulpoi, care îi cu neprefăcută bună cuvință. Drumețule, fii bun, rogute și leagă-ți ogarul lângă armăsar, și apoi mm. dă-mi un cotru de pâine și o înghițitură de vin, și lasă-mă lângă foc să mă încălzesc, și eu că sunt tare târgăte. <laughs> vulpoi a părăsit. Știu eu ce trebuie ție, nu pâine și vin. Și eu, oh. el, ogarul meu, să-mi fac o scurtă din blana lui Roșcată Asta ți vorba de cinstită gazdă Stană de piață să te faci cu cal și cu ogar cu tot e, Și iată că la fel se petrecură lucrurile și cu cel de-al doilea fecior de împărat și vulboiul nostru se aflau acum, în acea frumoasă dumbravă, șase stane de piatră, doi oameni, doi cai și doi ogari, asemenea unor statui făcute de un mare meșter. Împăratul era mai abătut ca niciodată până atunci. Văzându-l așa, feciorul său cel mai mic se duse la el într-o zi și îi spuse... Măria ta și iubitul meu, părinte, iată că vreme îndelungată s-a scurs de când frații mei cei mari au plecat într-o căutarea păsării măiastre... Și nu au venit înapoi nici cu ea, nici fără ea. Socot ca a sosit acum vremea să plec și eu, să văd ce ispravă voi face. Ba, nu! Nu, feciorașul tate! Dacă a trecut atât mare de vreme și frații tăi nu s-au întors, este semn că și-au răpus capetele prin acele meleaguri necunoscute. Tată! Eu sunt bătrân și singur, mult de trăit nu mai am. Și dacă te vei pierde și tu, pe cine las în scaunul împărătesc? Măria ta... Rămâie zidirea Iar tu rămâi acasă, fiul meu! Ba, tată, că mult ai mai necăjit până acum Și palatul este nemai nemaipomenit de frumos ca să lăsăm așa neisprăvit Dar eu simt în mine un îndemn tainic Care îmi spune că voi izbândi e, Și în cele din urmă Bătrânul împărat, ce era să facă? S-a duplecat. și cel de-al treilea fecior și-a ales cel mai frumos armăsar și cel mai isteț ogar și dus a fost. Și-a trecut o lună, au trecut două, au trecut nouă și taman când împăratul pierduse nădejdea să-l mai vadă și pe cel mic și se căina că a rămas singur pe lume. Iată că sosiră cei doi feciori mai mari, aducând cu ei pasărea măiastră într-o colivie de aur și o fată tânără, roabă, găinăreasă. Să trăiești, Maria, ta, da, și iubite tata. Iată că după îndelungată vreme ne-am înfățișat cu pasărea măiastră. Da, da, da, da fratele nostru cel mic... Unde-i să se bucure și el de izgânta o, noastră? O, și tati, feciora. Iată, mă bucur și mă întristez în aceeași clipă. Maria. O, oh, pasărea astră este acum aici și va lui în turnul palatului care de altfel va dăinui veacuri. E, dar feciorul meu cel mic și iubitul vostru, frate, a plecat și el după pasăre uh -huh. și nu cred că se va mai întoarce. Acum așa... Și când? Da, ce s-o fi întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ai, ce asta nimeni nu mai știe. Dar ce mă miră foarte e că această pasăre măiastră nespus de frumoasă Am stă fie. cu priscul în jos și parcă îi mută, întocmai ca și această fată gai ce a adus-o cu voi. E obosită de cale lungă, Maria, dar da. cu timp o să-și vină el la impresie. Si, Porniza de sămârșirea palatului și faceți cuib păsării măiastre în vârf. Dar de aștept să aud ei neasemui. Și palatul s-a înălțat mare și frumos. Iar oamenii nu știau la ce să se uite mai întâi, la palat sau la pasărea măiastră. Că într-adevăr era de o frumusețe cum nimeni nu mai văzuse până atunci. Pene de toate culorile curcubeului, un moț mătăsos pe cap și o coadă ce se revărsa în fire subțiri care parcă pluteau. Acum că își lăsase o în cuib, Pasărea măiastră zbura în jurul palatului pe crengile copacilor din jur și se arăta tuturor în toată frumusețea ei de vis. Dar mâhnirea și uimirea tuturor și mai cu seama împăratului era că nu cânta. Trecuse o lună de la venirea ei și tot tristă era. Feciorii cei mari a împăratului însă se umflau un pene de mândria isprăvilor, iar tatăl lor nu știa ce să ne mai facă drept mulțumire Într-o zi, pe când era împăratul mai abătut, că pasărea mai astră nu-și arată viersul Iată că veni la el găinărea sa și îi zise Maria ta, de câteva zile ți se ascunde un lucru pe care îl știe toată cetatea Ce tu spui, fată smintită? Eu știu tot ce se petrece de împărăția mea Afară de unul, că toți sunt uimiți de versul minunat al păsării măestre, afară de măriata Cum asta? Ia ca bine, la vreme de seară, vine preajma palatului un cioban Când îl vede pasărea măiastră, începe a cânta, de-ți ia auzul Și e veselă cum nu se poate spune, Dacă cum pleacă el, se întristează iarăși ce tu spui acolo? Adevărul curat, Maria ta. Iar feciorii mari tale, aflând una ca asta, vor să-l prindă pe cioban și să-l piardă. Ba mai întâi să văd și eu minunea asta. Am să stau la pândă cu slujitorii mei ca să mă încredințez eu însum că spui adevărul. Așa, ascunde vă în firida asta. Iar tu, fată, da, Maria. ai să stai aici cu mine. Da, Maria. Da. Zici că așa cam pe vremea asta de seară se strecoară ciobanul? Da, da. iată că s-a și ivit în colțul uliții. Bună seara, iubita mea pasăre măiastră. Singura mea bucurie este când pot auzi vierul tău plin de neasemuită frumusețe. Nu știi tu, pasărea mea dragă, câtă vreme eu să mai duc ca marul? Pune-ți priet! Și stai, măi, oameni buni, că n-am de gând să fug. Dar ce vreți de la mine? Cu mine să vorbești, ceo vănașiul. Mărieta. Ia privește în fața mea. Da, mărieta. Așa. Măcar că ai barba asta mare și părul lățos, Parcă nu mi-e străin chipul tău mm. și glasul tău mi-aduce aminte de cineva. Mm. E, dar am îmbătrânit foarte. Nu mai văd prea bine și nici nu mai aud prea bine. Mm. Și mai știi, mai putea înșela. Mm. Așa că spunem tu, fără înconjuri, cum se face ciobănaș că pasărea asta mă iastră, Mută de când a fost adusă, a? când te vede pe tine, se veselește pe dată și începe să cânte. Și parcă a. vorbește cu tine în cântec, ca un om, a? te ascultăm. Măria ta, află tată și frați. Am plecat de la vatra mea părintească în dorința de a duce la îndeplinire o faptă care să-l înveselească pe tatăl meu. Așa? Așa. Și după cale îndelungată, Într-un târziu am ajuns la o dumbravă frumoasă Am făcut focul Când, deodată, mă trezesc în fața mea cu un vulpoi care-mi spuse hey, Durmețule, da? fii bun, rogute Leagă-ți ogarul și dă-mi un codru de pâine, puțin vin și lasă-mă lângă foc Cu dragă inimă, poftim și fi binevenit hey, da. Ce vânt te-a pe aceste meleaguri străine? Eu că am îndeplinit pentru tăi meu treaba asta. Poți să mă ajuți cumva cu vreun sfat? Fii liniștit, că eu sunt omul care ți trebuie. Uită-te la mine și nu te mira de ce ai să vezi. Ta ce faci? Te dai peste cap? Da, te uită, minune! Din vulpoi a răsărit un voinic de ce mai mare dragul. Ce, ești năstrăban? Află, voinice, că eu sunt fiu de crai și am fost blestemat de o vrăjitoare să mă prefac în vulpoi și să nu-mi iau din nou chipul meu până când un om nu se va milostivi de mine să-mi dea să mănânc, să beau și să mă încălzesc la focul lui. De aici înainte nu te mai părăsesc până nu vei izbuti în gândul ce ai. Ce cauți tu se află la cei trei frați zmei de pe tărâmul celălalt da? Hai, hai și te voi însoți până la palatele lor Hai Iată, voinice, aici e curtea zmeiilor ce mândrețe de palat Iată că tocmai iese pe poartă o fată pământeană Hei, hei, fată frumoasă Cine mă cheamă? O, oh, voinicilor, cum de-ați cutezați să veniți până aici în bârlogul zmeilor? Fată dragă, dă-ne o mână de ajutor și nu-ți va părea rău da. Uite și uite la ce-am venit până aici Noi vrem să luăm pasărea noastră. Hei <audio> <audio> si Aveți noroc că zmeii sunt la vânătoare Eu vă învăț ce și cum să faceți dar vă rog să mă luați și pe mine înapoi. Da. Că sunt fată de împărat, furată de ei și pusă slugă la păsă. Ne jurăm să te luăm înapoi. Hey. Atunci, uite și uite ce să faceți. Să vă Iată că ajungem la grajdurile smeilor. Ai că păstru la tine. Da. Uite acolo și pasărea maestră în colivia de aur. E în vorul smeilor. O vezi? O văd și o aud. Hai! Tu te că eu stau de bază aici. Vă cum te-am învățat gai sa. Stați ușor, polițistul meu! Aha, tu, roiule! Tu te-ai uitat mai întâi la mine. Al meu ești. Vino se să spun că a Așa, hai! Hai, să luăm și pastea mai asta. Așa? Hai, și Să nu uităm de fata care ne așteaptă la parte. Tu treci înainte și lasă-o pe fata în grija mea! Hai, hai, fată, suie repede în față, că au început să ne cheze ca și le dau de veste! Gata! Hmm. Păi, mă de ceva în spate! Păi, nici! Sunt cei trei zmei paralei care se apropie de noi că l-are pe lui tău! Ei, aștept să se apropie mai bine și am eu grijă de ei! Așa, voi! Îi treceți în spate și lăsați-i pe mâna mea. Calul însrăvat. Ce vreți, meilor de voi după noi? Vrem pasărea mea și apoi. <gătări> Se vede că nu știți cine șade în fața voastră. Stane de piatră să vă faceți! Înainte, la Dumbravă oh, Bine că ajuns, Serum Dar greu și lung drum ah, Și plin de primejdii Dar ce e cu stanele astea de piatră aici? Ei, dacă vei ști, te vei căi Dacă nu vei ști, iar te vei căi Atunci, spune-mi, rogute Aceștia sunt frații tăi Care în loc să ah. se parte cu mine așa cum te-ai purtat tu au asmuțit o asupra mea. Eu i-am împietrit, ca și pe zmei. Pentru dragostea și prietenia mea, rogu-te, fă iarăși oameni precum au fost. Of, mult mie, dragă prietenia ta, am să-ți fac pe voie, dar amarnic o să te căiești, să știi. Faceți-vă din nou precum ați fost. Că lung somn n-am mai dormit. Ce penit mai suntem. Fratele nostru cel mic. E nu era el, stane rămâneati în vecii vecilor. Eu, prietene, am plecat acum. Îți mulțumesc, mergi sănătos și drum bun. Dar frații mei cei mari, prea preaslăvite stăpâne... Au prins dușmănie pe mine și pentru pasărea măiastră și pentru fata a, cum? Și așa, la înapoierea noastră către casă Într-o zi de arșiță cumplită Pe când m-a plecat sempețărmul unui eleșteu să mă răcoresc Mi-au tăiat picioarele a, a, a, a, ce -a, a? Iar ei au plecat cu pasărea măiastră și cu fata Părăsindu-mă pe moarte a, Am rămas o log și singur Când, într-o bună zi Iată că văzui un orb care umbla ajutat de un băț pe dibuite. L-am întrebat ce caută pe acele meleaguri Și el mi-a povestit că prin apropiere se afla o scorpie cu al cărui sânge Oricine se ungea s-ar fi tămăduit de orice vătămătură. Am hotărât să căutăm împreună sălașul scorpiei Să te iau în și tu să-mi spui pe unde să merg Da, da spre a ajunge la locuința ei. Acolo, te ascunzi, o aștept să doarmă Că atunci nu mai simte nimic și tai capul. Da. Ne ungem cu sângele ei da. și ne facem la loc precum am fost. Eu mi-am păstrat picioarele tăiate în traistă. Așa am să fac, precum ai spus. Hai mai degrabă și calcă cu nădejde. Așa se face, Maria ta, că putui să merg din nou și, preschimbându-mă în cioban, să vin la pasărea măiastră pe care eu am dobândit-o cu atâta greutate. Ei, îmi spunea mie sufletul că e ceva ciudat la mijloc. Și când te-am văzut, inima am îmbolnea că nu e străin feciorașul tatăi. Dar acum, iubite tată, dă rogul te poruncă să se înfățișeze aici și frații mei cei mari... Care mi-au luat pasărea măiastră și fata ce dragă Da, da Și-au făcut o găinărea sa curții da. Măcar că-i și ea fată da, de apă. Da, da Să vin aici în fața palatului cel nou de feciorii mei cei mari că Maria E, iată, feții mei Știți voi cine se afla și în fața voastră? Nu, tată eu uitați-vă mai bine nu-l nu cunoaște. cunoaște. Un biet cioban acolo. Da, un biet cioban pe care l-ați-o voi. Hum? Cum? Frații săi cei buni, cinstiți și de omenie, vrându-i pasărea măiastră și fata care l-ajutase. Iertare, Iertare, Maria. Iertarea. Iertare, Iertarea stă în mâna fratele vostru cel mic. Iartă-ne! Ia de noi, fratele! Îndură nu frate. acest cuvânt, că nu v-ați purtat cu mine adevărat, fratește. Eu să vă iert dar n-aș dori să vă mai văd la curtea tatălui meu. Și cum spuse feciorul cel mic, așa se făcut. Frații săi cei mari își luară averea pe care le-o dădu lor și plecară în lume. Apoi feciorul cel mic se însură cu fata găinăreasă, iar împăratul cel bătrân îi lăsă lui tronul. Nunta se făcut chiar în palatul cel falnic Și la petrecere cântarea ei lăutarice cântară Cum e datina din străbuni Dar mai abitir ca ei cântă pasărea măiastră Așa cum nu mai auzise ureche omenească până atunci Spre încântarea mirilor, a împăratului, a Și a tuturor gurilor căscate ce se strânseseră acolo Iar eu cai pe o vioară și vă spusei această povestioară.